Ago jentzuleak, joan den ostilalean, ekainaren hogeita lauean, estatu batuetako auzitegi gorenak, abortatzeko eskubide konstituzionala indah gabetu du. Bozkaldi hotz batez, bost debekatzearen alde, lau atxikitzearen alde, Mila Federatzion Tererogeita Maiirua gerostik, behogeita amak urtez emazteak babesten zituen neugia deusestatua izan da. Egunetik biharamunerat, hogeita bost estatuak, debeku behi hori plantan eman dute. Ondorioz, estatu batuetako irorogeita zorzi milioi emaztetarik, irorogeita iru milioik ez du bere gozputzaren bilaka eraz autatzeko gehiago. Egun, Amerikan neskatsa gaztea bere amatzi baino gutxiago zaindua da. Bereziki, buxaso bakarra baldin bada edo beltza edo ahal gutxikoa. Estatu kontxer badoreetan, Abortatzea debekatua izanki, kriminalizatua da. Erligio-konsiderazio batzuen gatik, fetuz bati dienkuak eman bizia ezintzaiola kendu argudiatuz, abortatzera tentxeatzen diren emazteek presondegia ahiskatzen dute. Baina nere abortatzen lagunduko dituzten edo nor ere. Eta hori beresketarik gabe, izan bortsaketa ondorioz haurduan bada emaztea edo incestoa ondorioz, edo babes neuhiak ezbaitira ibili, edo auha ongi jazteko ezbaitu ahalik. Legeunekin, Amerikar emazte gaztekasik egdia bizi ala hil ahiskuan dira. Zeren adituek badakite, debekuak ez duela inoiz abortatzea saiestu. Eta debekatua izanik ere, abortatu nahi duenak bururaino joanen dela. Baldintzatxajetan ahiskuak hartuz, heriotza arte. Iaz, Bederatzion Taugeita Marmila abortatzea izan ziren estatu batuetan. Albiste unek lur ikara baten efektua egin du. Frangorentzat, pentsa ezina ziteiken hain banalizatua eta onartua zen gizarteko hautu bat debekatua izatea. Behiz, konserbatismoan gibelerat horrela jautzi egitea. Albiste unekin, gertakari unekin, gogoan atxiki behar duguna da, fundamentalismo ahiskutik ez girela sekulan baztertuak, eta beti kontra, adi eta aktibo egon behar girela. Estatu batuetako auzitegi gorenetako kontservadoreak, diskrezioan eta pazientziarekin gehiengo segur bat dukeiteaz beha egondira, beren doktrina martxan ezartzeko. Abortutik landa, homosexualen ezkontzak, edo eta kontrasepzio motak debekatzea aipatzen dute. Frantzian, ekainaren hogeita bian, eskuin moturreko larogeita bederatzi deputatu lege biltzajean txartzen ziren. Ez dira asiguraski abortua konstituzioan txartzearen kontra manera trakesean agertuko. Ahatik ez dudarikukan, ukan. Beren indahak askia ondituz gero, konstituziotik abortua hajakentziaz ez direla jenatuko bai eta beste eskubide frango ere ez. Beraz, udai zanik ere eskuale jatietan, egon beti adi eta aktibo.